Пикнула. Решта квапливо підвелися. Я випустив чергу, але не поцілив. Тим часом хижак напружився для другого стрибка. Поруч застрекотів ще один автомат, але чий? Я вистрелив ще раз і знову безрезультатно. Магазин був порожній. Мішель, який лежав поруч, миттю подав мені інший. «До машини! Негайно!» — гукнув я і пустив нову чергу. Путнім зором я зауважив, що Бальтер і Вандаль несли свій. Мішелю. Тепер ти з гори вантажівки загуркотів 20-міліметровий кулемет, цілячи в бік чудовиська. Певно, його зачепило, бо силует завмер. Я лишився на землі сам. Стрибнувши до вантажівки, я швидко замкнув двері. Мішель вихопив у мене з рук автомат, просунув дуло в бійницю і послав чергу. Гільзи цокотіли об підлогу. Я роздивився. Побачив усіх, крім Мартіни. «Де Мартіна?» «Я тут!» – відповіла вона в проміжку між кулеметними чергами. Мішель швидко відступив і заревів. «Лягайте!» Вантажівка здригнулася від жахливого удару. Жерсть заскреготіла і вигнулася всередину. Я впав на вандаля, а на мене навалилися всі 85 кілограмів Мішеля. Підлога тремтіла. На мить мені здалося, що машина перевернеться. Кулемет замовк. Електрика згасла. Мішель заледве піднявся і запалив ліхтарик. «Мартіно!» – гукнув він. «Я тут! Усе скінчено! Ходіть сюди! Задні двері заблоковані!» Труп тварини лежав біля вантажівки. У неї влучила двадцять одна куля з кулемета. З них п'ять були вибухові, тож монстр сконав просто під час стрибка. Дуже понівечена голова мала жахливий вигляд. Ікла сягали тридцяти сантиметрів завдовжки. Як це сталося? Тільки ти могла це бачити. Насправді все дуже просто. Коли ти війшов, і ти був останній, хижак зупинився. Тож я щедро обстріляла його. Тоді він стрибнув, я впала вниз. А коли видерлася нагору, побачила його тіло. Взлік кинувся до дверей. «Взлік!» – крикнув він. Показав, ніби натягаючи тиву лука, також показав два пальці. Та ну, він хоче сказати, що поклав двох таких тварюк звичайними стрілами. Не так уже й неможливо, особливо якщо вмочити стріли в сильну отруту, відгукнувся Брефор. Але ж вони не використовують отруту, інакше вандалі б з нами вже не було. А може вони вмочають стріли в отруту тільки для полювання? На землі є племена, які вважають безчесним використовувати отруту під час боїв. «Що ж, якщо довкіл Кобальсіті таких чимало?» – заявив Бальтер, поставивши ногу на мертвого монстра. «То в нас проблеми. Хотів би я, щоб серед нас були мисливці на тигрів. Оце так стрибки. А живучість яка? І клакіхті!» Вів далі він, вивчаючи тіло. Ха, «Певно тямкою вони не вражають», – зауважив вандаль. «Бо хіба всунеш мозок у таку пласку голову?» «Щойно ти сказала сама, – прошепотів я Мартіні. Неходжена земля з усіма її принадами. І ризиком також. Та все ж мушу привітати тебе за вправне поводження з кулеметом. Дякувати за це треба Мішелеві, який наполіг на уроках зі стрільби. Мовляв, знадобиться, хоча насправді це було радше тренування нервів. Хто ж міг знати, що знадобиться за таких обставин? З усмішкою відказав я. Повернення. Наступного ранку, після короткої тихої червоної ночі, ми таки вирішили перетнути річку. Спорудили великий сплав. На це пішло цілих шість днів, упродовж яких ми бачили чимало різних тварин, проте хижаки нас не турбували. Тоді ж ми вперше скуштували телурійського м'яса. За нам стала маленька істота. Далекий родич слонів. З'їли ми мало, жували з великою осторогою, не маючи жодного уявлення, чи ця плоть часом не отруйна, а може просто неїстівна для людей. На смак вона нагадувала недосмажену телятину. Після цієї трапези жодних розладів травлення не було, тож до повернення у світ гідр ми постійно вживали це м'ясо в невеликій кількості». Натомість плоди з дерев, які ми зрубали, щоб спорудити сплав, куштувати ми не наважувалися, хоча нашого свій відірвати від них було неможливо. Він уже став на ноги, міг пересуватися і, здавалося б, звик до нас. Словниковий запас уже дозволяв йому висловлювати прості думки. Переправа пройшла без пригод. Ми забрали мотузи та цвяхи зі сплаву, а потім два дні спускалися вздовж річки. Вона ж то розливалась у справжнє озера, то звивалася вузькими каньйонами поміж скель. Я зауважив, що дно було дуже глибоке, а течія некваплива. Береги кищили життям. Ми бачили великі стада слонів, голіафів, які блукали окремо чепарами, та силу селену інших великих і маленьких тварин. «Двічі в долині ми помічали вже знайомих нам тигрозаврів». Це слово якось зірвалося з вуст Бельтера і прижилося. Незважаючи на протести Вандаля, який справедливо зауважив, нічого спільного ні з тигром, ні з ящиром ця істота не мала. Та як зазначив Мішель, головне було порозумітися, дійти спільної думки. А як ми вже назвемо того звіра, тигрозавром, левіафаном чи ім'яреком, немало жодного значення. Серед хвиль жило чимало річкових тварин, та жодна з них ніколи не наближалася до берега, щоб ми могли добре її роздивитися. Увечері другого дня пішов дощ. Як і раніше, ми котилися рівниною, уздовж стін із дерев на берегах річки та численних струмків. У півдні в тіні температура сягала 35 градусів, та ввечері спека спадала аж до десяти. На світанку третього дня після ночі, стривоженої ревом голіафів, ми помітили стовп диму недалеко на півдні, по інший бік Дордонії. Що це було? Табір свій? Чи просто пожежа? Грунт став нерівним. Нам доводилось об'їжджати низькі й широкі пагорби. «Коли останній пагорб залишився в нас за спиною, ми відчули різкий, гіркий дух, схожий на запах Атлантичного океану». «Десь поруч море», – прошепотів Бальтер. І невдовзі, з вежі на даху вантажівки, він підтвердив свій здогад. А за кілька секунд ми також побачили його. Море. Темно-зелене, дуже бурхливе. Із заходу дув сильний вітер гуркотіли у вінчані піною хвилі. Берег був скелястий, але всього за кілька кілометрів південніше Дордонь вливалася в нього широким піщаним гирлом. Ми зупинилися на пляжі з гальки Гнейсу та гранітного піску за кілька метрів від хвиль. Вандаль зістрибнув і негайно кинувся досліджувати морське узбережжя. Рай для біолога. У калюжах юрмилася досі небачена фауна. Деякі з видів нагадували земні, інші ж були ні на що не схожі. Ми побачили порожні мушлі, подібні до домівок гігантських гребінців, що їх на землі асоціюють зі святим Яковом. Деякі були три метри завтовшки, решта, значно менші, ще висіли на скелях. Мішелеві заледве вдалося відірвати одну з мушель, він передав її вандалю. Тварина виявилася ближчою до земних плечоногих, аніж до родини двостулкових молюсків. Далеко в морі між хвиль з'явилася чорна широка спина, яка миттю зникла. «Кортить купатися?» – сказала Мартіна. «Ні», – рішуче заперечив я, – «хто знає, які чудовиська населяють ці води?» «Надто ризиковано». Утім, за великим відрогом із Гнейсу, Шафер наштовхнувся на велику калюжу сто кроків довжиною і глибиною приблизно два метри. Під прозорими водами гойдалося галькове дно. У невеличкій водоймі жили лише кілька маленьких мушель та водорості. Ми плюскалися в ній, наче діти. І поки вандалю, мостившись біля кулемету, нас охороняв, я влаштував змагання. «Незрівнянний Мішель, ясна річ доплив першим». За ним були Мартіна, Шефер і Брефор. Я став передостаннім, лише напівголови випередивши Бельтера. Але знайшовши велику круглу гальку, вагою близько п'яти кілограмів, я легко взяв реванш у киданні ваги. Взлік уважно спостерігав за нами і також зайшов у воду. Свій майже не використовував руки й ноги та плавав, вихиляючись усім тілом. За моєю оцінкою, він випередив Мішеля на добрих 10 метрів. Я змінив вандаля, який кинувся збирати багатий урожай рослинних і тваринних форм. Потім ми продовжили свій шлях на північ. Рухалися вздовж берега, за кілька сотень метрів від внутрішньої долини. Грунт виявився непростим для вантажівки. Кілька старих потрісканих антикліналів гострим мисом вгризалися в море. За три з половиною години ми досягли боліт і побачили їдер. Ці коричневі дуже маленькі особини були не більше півметра завдовжки, вони не напали на нас. Ми об'їхали болото зі сходу. На смерканні знову звернули на захід, доїхавши до краю води. Берег був дуже низький і піщаний. Порушивши правило, ми їхали при світлі місяців. Поверхня була ідеально гладкою. Можна було розвинути швидкість до 50 км за годину. Незадовго до червоної зорі берег раптом змінився, знову став скелястим, тож ми звернули в глиб долини і наштовхнулися на озеро. Здовж його південно-західного берега на сході височило пасмо горбків. Густа рослинність темним колом оточувала озеро. Його поверхнею пробігали дрібні фосфоресцентні хвильки. Видовище заспокоювало і здавалося нереальним. І все ж побоюючись, що в озері живуть гідри, лише значно пізніше ми переконалися, що ці тварини можуть існувати тільки серед боліт, ми не наближалися до нього. Зупинилися на височині, за кілометр від водойми. Я передав пост Мішелю і пішов спати. Був виснажений, Закуняв за кілька хвилин, та коли я розплющив очі, у вікно зазирав блакитний світанок. Наді мною схилився Мішель, приклавши палець до губ. Він тихенько розбудив свою сестру. Ходімо, покажу вам диво гідне бою. Ми вийшли з вантажівки і скрикнули від захвату. Озеро мінилося насиченим темно-синім сяйвом, ніби льодовик, вставлений у пурпурово-золоту раму. Скелі довкола нього іскрилися яскраво багряним кольором, а рослини, дерева і трава яріли барвами то новенького металу, то старого золота. Лише подекуди виднілися зелені плями. Пагорби на сході, які досі освітлював Геліос, були кольору квіток вересу. «Яка краса!» – пробурмотів я. «Дивовижне озеро!» погодилася Мартіна. «Серйозно? Я ніколи не бачила такого!» «Дивовижне! Диво озеро! Гарна назва!» зауважив Мішель. «Так і буде», – виснував я. «Треба розбудити решту. Цілий день ми їхали вздовж озера. Морський бриз легко гойдав його води. Недалеко від його північного краю ми знайшли пов'язане з морем болото. Від озера його відділяли високі скелі». Поки ми долали цю перепону, я вирішив зв'язатися з радою. Раптом Брефор повідомив про появу гідр. То був нещодавно бачений дрібний брунатний різновид, проте було їх багато. Гідри митю оточили вантажівку, проте не нападали на нас, лише летіли слідом. Трохи поспостерігавши за ними, я ввімкнув рацію. Проте підключитися до ради не зміг. І не тому, що рація анімувала, навпаки. Я зроду не чув такого жахливого свисту, крякання і скреготу. Перелякавшись, я вирішив тимчасово відмовитися від свого задуму. Тієї ж миті, маресько-брунатних гідр, відчепилося від нас. Ми гнали день і ніч. Наступного блакитного світанку ми були вже за 150 кілометрів від земного острівця. Прибути планували не раніше пізнього вечора, адже я хотів дослідити окіл. Аж раптом потелефонувала рада, і ми дізналися новини. Вони повністю змінили мої плани. Битва з гідрами Нам дзвонив Луї. Три дні поспіль гідри здійснювали нальоти. Учора загинуло троє людей і два бики. Гідри падали зливою і атакували дуже низько над землею, де ракети не могли їх дістати. Ситуація була критичною. «Гадаю, найкраще рішення – залишити цей край», – відказав я. «За межами боліт ми не бачили гідр». «Це буде непросто. Проте…» «А от і вони повернулися». У динаміку я почув гудіння сирени. «Не відходь від рації», – попросив Луї. «Триматиму вас в курсі. Можливо, знадобиться…» Його перервала низка вибухів, а слідом за нею – стрекотіння кулемету. Крім Мішеля, який був за кермом, та Брифора, який сидів у вежі, усі юрмилися біля рації. Спантеличений свій слухав також. Тепер ми чули лише свист. Зізнаюся, я був дуже переляканий, тож знову набрав номер ради. Ми почули, як відчинилися двері, а далі за на голуї. Женіть! Конче маєте бути тут до ночі! Гидкі тварюки ховаються на дахах, тож їх важко поцілити зсередини будинку. А виходити справжнє самогубство. Їх тут щонайменше три тисячі. Рухаючись вулицями, ви можете їх розстрілювати. Покваптеся, подекуди їм удається пробивати дах. Мішелю, ти чув? Тисне на газ. Тисну на повну. Шістдесят. Будемо в місті десь за дві години, гукнув я у динамік. Тримайтеся. То ви вже так близько? Нам щастить. «На нашому даху дві-три гідри, але підлога горища дуже товста. Погано те, що я не з усіма маю зв'язок». «Ти там сам?» «Ні. Зі мною троє гвардійців та Іда. Вона просить Бальтера не хвилюватися». «А що, мій дядечко?» «Разом з Минаром зачинився в обсерваторії. Йому нічого не загрожує. Твій брат із інженерами в сусідньому укритті. У них є легкий кулемет. Здається, вони його не випускають із рук». — Маю тебе залишити. Треба поговорити з рештою груп. — У жодному разі не виходь! — Не варто турбуватися. Брефор нахилився всередину і гукнув. — Тривога! Гідри! Я миттю видерся нагору. Приблизно за кілометр перед нами, на висоті п'яти-шести метрів, зависла хмара з сотню гідр великого зеленого різновиду. — А ну, хочіше ракети сюди, поки вони не розлетілися! Піднялися бічні труби для випуску ракет. Схилившись, я побачив з одного боку Вандаля і Мартіну, а з другого – Бельтера і Поля. За допомогою рухомих модулів вони вставляли ракети. "Ай там, унизу, Брефоре! Наводь їх! А я візьму на себе кулемет!» Я націлився. «Вогонь!» Кулі полетіли в бік гідер, а невдовзі за ними потягнулися білі сліди від ракет. Нам пощастило. Вони вибухнули просто в центрі зеленої хмари. Уламки і шмаття тіл полилися вниз чорним дощем. Гідри помчали в наш бік. І я лишився сам на насами з ними, убив із десяток. Решта якийсь час кружляли довкола. Та потім, зрозумівши безглуздість маневрів, погнали геть притискаючись до землі. Ми без пригод доїхали до рудника. Там не було ні душі. Та замить відчинилися двері одного з укриттів і нам подали знак. Мішель підігнав вантажівку, і я впізнав виконроба Жозефа Амара. Де всі решта? Поїхали на броньованому поїзді, разом зі зброєю. А ви? Я залишився, щоб попередити вас. Дзвонили з ради. Нам вдалося встановити на поїзді бранцбойт з окропом. Непогано. Сідайте до нас. Давно вони поїхали? Годину тому. Мішелю вперед! Амар із острахом дивився на взліка. Хто цей громадянин? Тутешній. Абориген. Пояснимо потім. За десять хвилин почулися вибухи, а згодом побачили й місто. Усі двері та вікна були забарикадовані, дахи деяких будинків усіяні гідрами. Чудовиська літали на низькій висоті. Поїзд із рудника зупинився на імпровізованому вокзалі. Його важкий кулемет цілив у гідр, які відділялися від дахів. По місцях! Полю – за кермо, Мішелю Брефоре до кулеметів, Мартіну Вандалю передавайте набої, Бальтера і Амаре заряджайте, взліку – туди, до кутка. Не заважай. Усі готові? Що ж, Полю, печи до поїзда. Шахтарі добре попрацювали. За допомогою металевих листів, дошок і балок вони перетворили поїзд на справжню фортецю. Довкола на землі валялося близько сотні здутих гідер. Дідько, як вам удалося їх збити?» – гукнув я механікові, який виявився Біроном. «Це була моя ідея. Ми їх ошпарили окропом. А ось і нова партія, до речі. Зараз самі побачите. Не стріляти!» – крикнув він хлопцям за кулеметом, встановленим у першому вагоні. «Не стріляти!» – повторив я його наказ своєму вантажівці. До нас наближалося десь із тридцятеро гідр. «Вмикай насос за моєю командою», – сказав Бірон водієві. Він взяв до рук щось на кшталт шлангу для поливу з мідяним наконечником та дерев'яною ручкою і вставив його в бійницю. Відведіть свою машину!» Монстри були вже за тридцять метрів від нас і швидкості не збавляли. Їх зустрів потік паруючого окропу, який миттю збив із дюжину тварин. Решта квапливо розлетілися хто куди. Тоді запрацював кулемет з потяга, а наш приєднався. «О, так! Досить легко!» – зауважив Бірон. «Ми б більше поклали, якби першого разу не довелося чекати, поки вони підлетять. Тоді я не наважувався робити другий струмінь, а тепер вони побоюються підлітати». «Хто ж до цього додумався?» «Я вже казав, що це я. А втілити допоміг Кипріан, водій». «Чудовий задум. Це зекономить нам набої». Він, звичайно, потребує вдосконалення. І все ж я розповім про це раді. Гадаю, це допоможе вам повернути собі право голосу. Тепер рушаймо до міста. У якому будинку перебуває Луї Мор'єр? Гадаю, він у будівлі пошти. Тож почнімо з неї. Усі на своїх місцях, тоді вперед поволі. Цільтесь уважно, не стріляйте багато. Нам удалося без нападу дістатися площі з криницею. Дах пошти аж зеленів від гідр. Кожна куля втрапляла в ціль, та щоб убити тварину, часто однієї кулі бракувало. Я не наважувався застосовувати ні ракети, ні кулемет, побоюючись поранити наших друзів. Гідри вперто трималися за дах, просовуючи щупальця під бляшані листи. Ми були дещо збентежені їхньою скутістю, адже раніше вони виявляли неабияку кмітливість. Ми стали цілити точніше, намагаючись утрапити в мозок. Невдовзі нам удалося позбавити пошту живого вбрання. Десь у місті раз у раз гупали вибухи. Двічі чи тричі я чув свисток локомотива. Так відзначали чергову гарячу перемогу. З-за забарикадованих дверей вийшов Луї і стрибнув у бік вантажівки. Як ви? Відколи ви повернулися краще, та кляті тварюки проникли у три будинки – Маємо дюжину загиблих. Хто? Альфред Шарньє, його дружина і одна з доньок. П'ятеро селян, імена яких мені ще невідомі. Акторка Мадлін Дюшеї, троє робітників. Десь між заводом і поштою обірвався дріт. Спробуйте полагодити це. Як там на горі, я гадки не маю. Повертаюся до себе на пошту. Слідуючи за дротом, ми знайшли місце розриву. За півсотні метрів три гідри прилипли до даху. Схопивши мідяний дріт, я скочив на землю і швидко полагодив зв'язок. Щойно я закінчив, як застракотів кулемет. Хідри кинулися в мій бік. Застосувавши вже звичну тактику, я притиснувся до землі, а щойно вони пролетіли наді мною, стрибнув до вантажівки. Двічі я брався до цієї дивної гри, де на кону стояло моє життя. Тоді ми взялися методично звільняти дахи. Почали з площі з Криницею і за годину впоралися, звернули на Головну вулицю. Та варто було зробити кілька пострілів, як усі гідри, мов за командою, злетіли високо в небо. І одразу з будинків висипали люди з ручними ракетницями. За кілька хвилин запустили не менше 150 ракет. Небо було поцятковане зеленими від гідр і чорними від вибухів плямами. Злившись в одну велику хмару, гідри втекли. Мушу повідомити один дивний факт, мовив Луї. Варто було з'явитися гідрам, як повідомлення стало майже неможливо чути, ніби щось смажили з підвищеним звуком. Справді дивно. Я спостерігав те саме, коли нас оточили дрібні брунатні гідри, докинув я. Невже ці істоти здатні передавати радіохвилі? Певно, це пояснило б їхню неймовірну здатність координувати рухи, треба поговорити про це з вандалем. Того ж вечора зібралася рада. Нас було лише семеро. Старий Кюре і Шарньє загинули. Я коротко звітував про нашу подорож і в присутності інших членів експедиції представив зліка. Луїв ввів нас у курс проблем, з якими громада зіткнулася за нашої відсутності і найскладнішою з яких була нова тактика, обрана гідрами». Вони являлися вночі та скупчувалися у кущах, звідки нападали на перехожих. Тож із сутінками виходити можна було лише групами та зі зброєю. «По рації», – зауважив Луї, – «ти пропонував емігрувати в бік гори сигнал. Ідея непогана, але як її втілити? Якщо доведеться їхати вантажівкою, нам не стане запасів бензину. А якщо йти пішки, опинимося між гідрами та свій». Та й усе наше добро доведеться лишити тут. Навіть кількома вантажівками ми не зможемо перевести локомотив, верстати та решту знаряддя. Звісно, я все уявляю не так. А як? Знайдемо десь літак? Ні. Попливемо на кораблі. Де взяти корабель? Гадаю, странж може накидати креслення. Я ж не прошу про авіаносець на півсотні винищувачів. Звичайно, і баржі цілком вистачить. «Ми проїхали вздовж Дордоні від точки за 200 кілометрів від Кобальт-Сіті до її дельти. Безперечно, по ній можна пливти. Щоразу, як вимірював глибину, у мене виходило більше, ніж 10 метрів. Море тим часом досить спокійне. Зрештою, морем нам доведеться пливти не більш, ніж 700 кілометрів, а річкою – не більше, ніж 200. Як працюватиме цей корабель?» – поцікавився дядечко. «Поставимо на нього великий дизель із заводу чи парову машину. Ех, мати б мені бурове устаткування, щоб дізнатися рівень залягання нафти». «Але ж ми його маємо», – мовив раптом Естранш. «Є все, що треба. Коли мали зводити другу греблю, все необхідне обладнання залишили на складі заводу. Перед самим катаклізмом я отримав листа про те, що його заберуть. Не встигли». О, та це новина дивовижніша за швейцарського Робінзона. Якої глибини може сягнути ваша машина? Вони доходили до 600-700 метрів. Нічого собі. Для греблі надто глибоко. Гадаю, компанія, яка будувала греблю, водночас шукала чогось іншого. І нехай тепер це послужить нам. Серед моїх людей є кілька, які раніше працювали на аквітанську нафтову компанію. Все краще і краще. «Беремося до робіт з завтрашнього дня. Усі згодні з тим, що ми мусимо залишити цю місцину». «Треба організувати голосування. Звісно, лишатися тут непросто, проте переїхати до них?» І вона показала нас свій, який мовчки нас слухав. «О, не бачу проблеми. Гадаю, ми з ними швидко порозуміємося», – сказав Мішель. «І все ж маємо голосувати. Підрахунок голосів дав два проти – Марі Прель і учитель, і п'ять за». «Дядечку, не можу гарантувати, що нам вдасться перевести обсерваторію», – зізнався я. «Принаймні, не одразу». «Звісно, я розумію. Та якщо залишимося тут, підемо гідрам на корм». Частина четверта. Міста. Виїзд. За кілька днів я вирушив у нашому танку на чолі колонни з трьох вантажівок з устаткуванням. У четверті ми везли паливо, яке мало оживити двигун установки. Прибувши, ми негайно взялися до праці. Як я й підозрював, нафтове родовище залягало не дуже глибоко. Ми наштовхнулися на нього на 83 метрах. Не без складнощів наповнили цистерну. У місті на швидкоруч спорудили нафтопереробне виробництво, завдяки чому могли отримувати бензин помірної якості. Мене не було два з половиною місяці. Злік, який поїхав зі мною, робив вражаючі успіхи у французькій мові, тож тепер я балакав із ним, як із співвітчизником. Сві став ідеальним розвідником. Він був дуже витривалий і міг досягти швидкості 90 кілометрів на годину. Щовечора по рації я зв'язувався з Радою. Креслення корабля були майже завершені. Розпочалося виготовлення деталей. Життя в місті здавалося пеклом. Гідри налітали постійно. Чинити їм опір було вкрай складно. Ми втратили 17 осіб і дуже багато худоби. Новини й листи доставляли нам водії вантажівок із цистернами. Щоразу, як вони мусили рушати до земної зони, вони полотніли й трусилися. Залишивши видобуток на одного з майстрів, я повернувся до міста разом із Взліком. Під час моєї відсутності відбулося чимало змін. Усюди, вздовж полів, звели легкі, але міцні укриття, щоб збирати врожай, не наражаючись на небезпеку. Завод виробляв рейки у великій кількості. Вони не були обвальцьовані, такого обладнання ми не мали, та все ж прямі. Хоч і грубі. Рейки служили нам. Нова залізниця пролягла до морського узбережжя. Там постала корабельня. Кіль уже був готовий. Корабель мав бути 47 метрів завдовжки та 8 завширшки. За підрахунками естранжа рухатися він міг зі швидкістю до восьми вузлів. Неподалік височили резервуари з пальним. На той момент у нас його було близько 40 тисяч літрів. Вісім місяців минуло в напруженій підготовці. Ми завершили корму та вдало поставили судно на воду. Залишалось обладнати його всередині та звести вантажний пірс. Наприкінці нашого другого року на Телусі ми нарешті випробували корабель. Він добре тримався на хвилях, однак більше шести вузлів узяти не міг. Мішель і Брефор виденько змоталися до кобальт Сіті захопивши зерна земних рослин, аби наша худоба по прибутті знайшла звичні пасовиська. Взяли вони з собою і взліка, якому доручили переговори зі своїм племенем. Він мав чекати нас при злитті Дордоні і Дронни. Перш ніж піти, Сві поділився з нами цікавим фактом. У Дронну впадає досить глибока, хоч і вузька річка, лише за 30 кілометрів відобраного нами місця. Мішель переконався, що вона судохідна, розташована лише за півсотні кілометрів від Кобальт-Сіті. Ми спорудили баржу з малою осадкою, яку міг тягнути наш корабель. І через 29 земних місяців після нашого прибуття на Телус перший конвой вирушив на південь. На корабель піднялися 75 осіб. Його завантажили зброєю, інструментами, Дюралюмінієвими і сталевими листами та рейками Вів його я за допомогою Мішеля і Мартіни На баржу підняли локомотив, розібраний вантажний кран та пальне Пливли ми обережно, поволі, час від часу перевіряючи глибину Часом були змушені віддалятися від берега Море весь час було спокійне Я стояв переважно на носі корабля або на містку Вода довкола була яскраво-зелена. Довкола нас блудили ледве вловимі форми. Я нервував, не знаючи, які підводні монстри могли ховатися серед хвиль. Завойовник, так ми назвали корабель, був оснащений 20 та 7 міліметровим кулеметами. І все ж я відчув полегшення, коли ми зайшли в естуарій Дордоні. Ми дуже повільно піднімалися річкою. І це було правильне рішення. Незважаючи на малу осадку через відплив, заходити в естуарій довелося двічі. Окрім Мішеля, Мартіна і мене, жоден член екіпажу ніколи не контактував з іншими талурійськими формами життя, крім гідр Їхньому подиву не було меж. Якось увечері тигрозавр стрибнув із берега на мостик та поранив двох, перш ніж його збила черга з кулемета. А коли ми були за кілька кілометрів від злиття з дронною, двоє сві блискавично промчали серед високих заростів на березі. За кілька хвилин ми побачили три стовпи диму. Він справді чекав нас на самому краєчку мису. За сотнею метрів позаду нього стояли, згрудившись у трикутник, збів сотні свій його раси. «Вітаю!» – мовив він своїм свистуватим голосом. «Вітаю, взліку», – відповів я. Завойовник зупинився, але якорів мене кидали, оберігаючись зради. «Піднімайся на борт», – запропонував я. Свій кинувся у воду і видерся зовнішнім трапом. Цієї миті механік визирнув із віконця машинного відділу. «То не з якими громадянами нам доведеться жити?» – мовив він. Взлік обернувся і відповів. «От побачиш, це добрі громадяни!» Важко описати проголомшений вигляд обличчя механіка. «О, такий. Та він французькою бельмоче!» Я був здивований його дивовижі, а потім згадав, більшість мешканців міста лише здаля бачили свій, який майже ніколи не відходив від мене. Я ж весь час був в експедиції. До мене підійшли Мішель і Мартіна. «То що, взліко?» – запитала вона. «Якою буде відповідь на нашу пропозицію?» Ми обираємо мир. Відступаємо вам гору сигналу, яку називаємо Нса, та територію між Везерою, Дордонню і Ндроною, аж до незнаних гір, які ми називаємо Бсер. Це ваша повна власність. Однак ви даєте нам можливість вільно проходити по ній. Натомість ви зобов'язуєтеся забезпечувати нас залізом для нашої зброї та ставати на наш бік у боротьбі з чорними сві, слюїпами, тигрозаврами і голіафами. Ви також отримуєте право проходу нашою територією, а також можете робити дірки в землі. Але полювати на нашій землі вам заборонено, хіба що за згодою ради племен. Згода, мовив я. Щодо заліза, на його виготовлення знадобиться час. Нам це відомо. Я пояснив своїм, як ви видобуваєте його із землі. Рада вождів хоче поговорити з вами. Гаразд, ходімо. Ми поставили на воду шлюбку. Я спустився в неї разом із Мішелем і Взликом. Маржина лишилася на мостику і непомітно підійшла до кулемета. Big white but careful. Не хвилюйся, та будь обачна!» поганенькою англійською порадив я їй, аби Взлик не зрозумів. Чотири махи веслами, і от ми на березі. Дюжина свій вийшли нам назустріч і уважно нас роздивлялися. Для нас землян вони були всі однакові. Тож, якби взлік із ними змішався, ми не змогли б розпізнати його. З часом ми звикли до їхнього вигляду, тож тепер легко відрізняємо свій один від одного, хоча, чесно кажучи, вони значно менше відрізняються між собою, ніж ми. Кількома словами взлік повідомив про нашу згоду на їхні умови. Вони привітали нас з цим рішенням і запросили до гостини. Це були чіткі й сухі слова. Дуже далекі від хитро закручених фраз із пригодницьких романів, які я обожнював у дитинстві. На знак дружби я вручив кожному по-прекрасному сталевому кинджалу, схожому на той, що його мав злік. Щирі подяки підтвердили мій здогад. Подарунок я обрав правильно, проте жодна риса на їхніх обличчях не поворухнулася. Ми зі зліком повернулись на корабель і почався повільний підйом річкою. Нарешті ми досягнули великого закруту Ісли. Так я охрестив нову річку, за яким починалися пороги, і корабель пройти не міг. Закрут являв собою величезний водний простір, завширшки більше двох сотень метрів. На північному березі виднілася маленька бухта, де можна було спорудити порт. Я вирішив висадити всіх там. Оскільки надходив вечір, ми вирішили заякоритися. Наступного дня ми мали рубати дерева і зводити пірс. На це пішов тиждень. Тоді ми поклали рейки, після чого взялися до найскладнішого – складання будівельного крану. Хоч він і був розібраний, проте важив багато. І о півдні нас спіткала трагедія. Молодий 25-річний робітник Леон Бельєр потрапив під стовбу, яка впала просто на нього. Ми всі разом поховали Бідаху, а місце назвали «Порт Леон» у пам'ять про нього. Коли кран нарешті був зведений, робота пішла легше. Звісно, не без зусиль, та все ж ми вивантажили локомотив і три вагони. Після цього все решта здавалося дитячою грою. Завойовник відплив під орудою Мішеля. Нас лишилося 60 осіб, і ми взялися зводити «Форт із Модрин», який захистив би нас від тигрозаврів та цілком можливої зради свій. По ми могли зв'язуватися з радою. Після форту ми спорудили з колод склади, поклавши замість даху дюралюмінієві листи. У форті ми склали все, що привезли на завойовнику. Тим часом окрема команда працювала над спорудженням залізниці довжиною 50 кілометрів, яка мала нас пов'язати із Кобальт-Сіті Ми вже були на четвертому кілометрі І використали всі рейки Аж за три тижні повернувся завойовник із новим вантажем Він віз багатопального, рейки, харчі та маленький екскаватор А ще 50 чоловіків нам на підмогу З третім заходом прибули жінки з дітьми Ситуація в місті покращилася Проте гідри являлися щодня Наступними рейдами ми перевезли биків, корів та кілька баранів, яких розмістили на засіяному земними травами пасовищі. Щовечора ми відводили їх до форту, бо навколо блукали тигрозаври, тож, аби перебити їм апетит, довелося вбити шістьох звірів. Що більше прибувало людей, то більше нових хатинок ми зводили. Кожна родина мала дві кімнати, а одинаки, та їх ставало дедалі менше, Займали спільну спальню. Порт Леон скидався на новеньке містечко на Дикому Заході, хоч тут не було салунів і перестрілок. У майбутнє всі дивилися з оптимізмом. Адже тішилися з того, що позбавилися гідр. Залізниця росла з кожним днем. Двадцятий кілометр, тридцятий, сороковий, там, де вона мала закінчитися, виросло ціле селище, куди поступово переселялися люди. Того дня, коли залізниця нарешті сягнула долини, ми побачили місце, де мала постати столиця. У земному місті залишалося 150 осіб, які під орудою інженерів мали розібрати завод. Дядечко і Менар вирішили лишатися до останнього рейду. Обсерваторію ми поки що не могли перевести. Її треба було дуже обережно запечатати, і залишити до того моменту, поки не наберемося сил. І все ж, 50-сантиметрова труба та телескоп діаметром 1,8 метри мали помандрувати до нас. Перевести великий рефлектор діаметром 5,5 метрів ми не мали можливості. Я зі зворушенням згадую, це перше поселення тут. Хатинки, складені з колод і покриті дюралем, хаотично стирчали на схилах долини. Тварин було безліч, але ні тигрозаври, ні голіафи нас не відвідували. Щодня ми спостерігали то травоїдних, то дрібних хижаків, подібних до земних лисиць і котів. Треба сказати, що котів у селищі більшало, і вони були вкрай корисні, бо полювали на гризунів, які загрожували врожаю. Зі скелі з глинистого вапняку ми видобули цемент. З нього звели перший металургійний завод за 300 метрів від родовища вугілля. Верстати й устаткування, які потроху прибували, зайняли свої місця. Коли завод нарешті запрацював, я одружився з Мартіною. Церемонія була дуже проста і цілком цивільна. Ні я, ні вона віруючими ніколи не були. Ми не були першою парою, яка побралася на телусі. За два місяці до того в Кобальт Сіті. Взяли шлюб Бельтер та Іда. Та оскільки за висловом «Взліка» це було «весілля вождів», то свій відрядили навантажену дарами делегацію. «Взлік» розповів їм, що я дуже ціную різні камінці, тож мені притягнули гору каменюк, серед яких знайшлися чудові кристали, а ще безцінна мідна руда. Я зрадів, побачивши її, і одразу запитав, звідки це». Виявилося, що руду знайшли серед пагорбів на південний схід від гори тьма. Там її було повно. Я вже давно планував навідатися до взлікового племені, тож скористався нагодою, і ми вирушили у весільну подорож у броньованій вантажівці. Проїхали мостом, який звели над Везерою, і який свій не чіпали та використовували. До печер ми дісталися надвечір. Вони були у високій скелі, яка дивилася на захід і височила на верхівці прямовисного схилу. Унизу дзюркотів струмок. Попереджені взліком свій чекали на нас. Нас провели до вождя, старезного свій, чия вицвіла шкіра виблискувала зеленим. Він лежав на товстій підстилці із сухих трав у гроті, стіна якого вкривали майстерні малюнки, Переважно поштрикані стрілами голіафи та тигрозаври. Їх, напевно, використовували для магічних дійств. З подивом побачили ми серед малюнків і себе, і вантажівку. Однак чарівні стріли були дбайливо стерті. Мене вразила охайність житла троглодитів. Вхідні отвори були запнені натягнутими на дерев'яні рами шкурами. Освітлювали гроти лампи на рослинній олії. Їхня культура дуже подібна до людської, сказала Мартіна. Згоден, здається, немає жодної різниці між їхнім трибом і життям наших далеких предків часів палеоліту. Хто знає, може так вони й жили. Побачивши нас, старий слюк, так його звали, підвівся. За допомогою взлика він нас привітав. За ним до кам'яної стіни була приставлена зброя. Великий лук, стріли та спис. Слюк був абсолютно голий, якщо не рахувати блискучого намиста. Я подарував йому ніж та сталеві наконечники для стріл, а ще люстерко. Цей предмет його просто причарував. І протягом усієї вечері, тепер ми знали, що нам можна їсти талурійське м'ясо, Слюк крутив люстерко в руках. До вечері приєдналася його донька – в вкрай запопадливі перед жінками і поводяться з ними шанобливо, як на примітивний народ. Жінки, менші за чоловіків, осадкуватіші і мають світлішу шкіру. Я помітив, що взлік і свей подобались одне одному, і це наповнило мене радістю. Адже в такому разі, по смерті старого тестя, взлік мав стати новим вождем, що зміцнило б наше становище. Ми гостювали в них тиждень. Я багато розмовляв зі взліком, ставив йому безліч запитань, про які досі навіть не замислювався. Мені стала зрозуміла побудова суспільства свій. На відміну від своїх ворогів, чорних свій, силві псів, наші свій – моногамні. Плем'я складається з чотирьох кланів, кожним із яких командує власний вождь. Клани об'єднуються лише під час війн та великих ловів. Плем'я разом із жінками і дітьми налічує близько восьми тисяч осіб. На трохи вищому рівні існувала конфедерація з одинадцяти племен, однак солідаризувалися вони лише за великої небезпеки. Крім полювання, свій харчувалися зерновою рослиною, яку вирощували. Якщо можна використати це слово, адже вся робота полягала в засіванні землі та збиранні врожаю двічі на рік. Також вони вміли коптити м'ясо та робити запаси. З усіх боків, крім півночі, наших свій оточували їхні чорні вороги. Далеко на півдні жили червоні племена. За легендою, наші сві походили звідти. Вони яйцекладні, самиць відкладають два яйця на рік розміром із земне страуси яйце. Дітки вилуплюються через 30 днів і одразу можуть їсти самостійно. Після другого рівня спорідненості родинні зв'язки дуже слабкі. Сві живуть досить довго, до 90-110 земних років, і загинути можуть хіба на війні, але це трапляється нечасто. Зазвичай вони дуже сміливі, але при цьому вкрай агресивні. Шануючи союзи і альянси, вони вбивають ворога тільки тому, що це ворог. Крадіжок у середині племені немає, а от за його межами. Сві майже такі ж розумні, як і люди, і схильні до прогресу. Бачу, я заглиблююся в те, що вам і так відомо, адже нині вони є невід'ємною частиною нашого життя. Деякі навіть стають інженерами і математиками. Дорогою назад, замість їхати прямо до Кобальт-Сіті, ми звернули до Порт-Леону. Завойовник щойно прибув зі своєї останньої місії, навантажений тканинами, цеглою і великим телескопом. Прибули на ньому і мій дядечко з Менаром. Літак Минуло більше року за земними мірками, а від нашої появи на Телусі – близько чотирьох земних років. За Менаровими обрахунками це відповідало трьом талурійським рокам. Кобальт-Сіті поступово набував відомого вам вигляду. Це було жваве містечко з більш ніж двома з половиною тисячами мешканців, електростанцією, кількома кузнями, металургійним заводом – його оточували поля, де колосилися пшениця і скін, свійський злак. У місті була маленька лікарня, де масакер навчав своїх інтернів. Була школа і навіть зародок університету, де я викладав п'ять годин на тиждень. На сусідніх пагорбах випасалася худоба. Там земна рослинність все більше змішувалася з талурійським різнотрав'ям. По мірі необхідності ми розробляли родовище вугілля, заліза та інших металів. Залізниця пов'язала нас із селищем Алюмін за 55 кілометрів на північ, де 40 осіб видобували боксит. Порт Леон налічував 600 мешканців. Мріючи про нові експедиції, я наказав звести там корабельню, де завершували судно значно швидше за завойовника. Перше, за що взялися наші інженери, було створення нового устаткування з того, що нам удалося перевезти. Що три тижні дві вантажівки з цистернами, протурованим шляхом, рушали до колодязя нафти за 800 кілометрів від нас. Родовище швидко виснажувалося, і я вже міркував про повернення 60 людей звідти. У запасі ми мали десятки тисяч літрів бензину і мазуту і я шукав інші можливості родовища в радіусі ста кілометрів. Тож, якби не сві, які розгулювали нашими вулицями, та не два сонця і три місяці на небі, могло би здатися, що ми перебували на Землі. Саме тоді сталася найважливіша в нашій історії на Телусі подія. Я не спав, переписуючи нотатки, та креслячи географічні мапи у своєму робочому кабінеті на першому поверсі нашої хатки. Перш ніж піти до ліжка, я підійшов до радіоприймача в кутку кімнати і набрав табір буровиків, щоб віддати кілька наказів майстрові. І пішов спати, забувши вимкнути приймач. Я вже півгодини як спав, аж раптом мене розбудила Мартіна. Там унизу хтось розмовляє. Та це певно на дворі. Я підійшов до вікна і відчинив його. Усюди було темно, ані душі. Місто спало, загасивши свої вогні. І лише прожектор на сторожовій вежі свердлив простір, висмикуючи з мороку окремі хатки. Тобі це наснилося, пробурмотів я, повертаючись до ліжка. Та ж ні, послухай знову. Нашорошивши вуха, я справді почув далекі звуки і за старою земною звичкою буркнув напівсонним голосом. Це радіо, яке я забув вимкнути. Господи, але хто може мовити в такий час? У два стрибки я був унизу. Увімкнений приймач німував. У вікно зазирала поштрикана зірками ніч. Місяці давно сховались. Аж раптом з приймача почувся голос. «Іто М.А. Вашингтон». «Here is calling you Washington». Запала тиша. «Here is Звук був дуже чіткий. Станція, яка передавала його, мала бути десь близько. «Слухай!» Знову звернулася до мене Мартіна. І я закляк, затамувавши подих. Ми чули дуже тихе гудіння. «Невжелі так?» Я кинувся до вікна. Серед зірок рухався вогник. Я повернувся до приймача. Обережно став крутити ручки, шукаючи хвилю літака. «Ви-ей! Ви-ей! Хо Я гарячково згадував свою поганеньку англійську. Нарешті знайшлася потрібна частота. «Ви-ей! Я почув придушений скрик. І мені бездоганною французькою відповіли. «Це Ве-А! Американський літак! Де ви знаходитеся?» «Просто під вами!» Зараз увімкну зовнішню лампу. Літак розвертався просто над нашими головами. Бачу ваше світло. Уночі приземлитися не можемо. Повернемося пізніше. Скільки вас і хто ви? Нас близько чотирьох тисяч. Усі французи. А ви? У літаку на семеро. А в новому Вашингтоні – одинадцять тисяч. Американці, французи, канадці, норвежці. Не перемикайтеся з цієї хвилі. Ми будемо вас викликати. І давно ви летите. «Десять годин, досліджуємо! У день маємо повернутися! Тепер рушаємо на південь! Більше нас не викликайте, але посадіть когось біля приймача! Маємо викликати новий Вашингтон! Дуже раді знати, що ми не одні! До скорого!» Потім знову почалось «Here is WA», а далі незрозуміла мені розмова. Певно повідомляли про те, що відкрили нас. Ми не могли всидіти на місці. Кинулися будити мого брата, який жив разом із Луї та Брефором, у хаті за сотню метрів від нас, а потім побігли до дядечка, Мішеля, Менара, до всіх керманичів міста. Зрештою всіх охопила безмежна радість. Новину телефоном переказали жителям Порт-Леону разом із наказом прискорити роботу над Сміливцем. Нарешті настав ранок. Ми гарячково готувалися до зустрічі з авіаторами. Розчистили велику луку з твердим ґрунтом, намалювали на ній білу стрілку, яка вказувала напрям вітру. Я повернувся до приймача. Біля нього сиділа Мартіна. Нічого? Поки що нічого. Але ж нам це не наснилося. Ми чекали ще дві години, оточені натовпом. Люди мало не повалили моє бюро, хоча цей стіл був настільки заборонений, що навіть Мартіна боялася його чіпати. Те саме відбувалося в мерії, де стояв другий приймач. Аж раптом… «ВА викликає Нову Францію! ВА викликає Нову Францію!» «Нова Франція, чуємо вас!» «Ми летимо над екватором! Відмовили два з чотирьох двигунів! Навряд чи зможемо повернутися до вас! Немає зв'язку з Новим Вашингтоном!» «Вас також чуємо дуже погано! Раптом загинемо! Ось координати Нового Вашингтону!» 41 градус 32 минути північної ширини, 62 градуси 12 минути західної довжини відносно вашої позиції. А ваші нинішні координати які? Приблизно 8 градусів північної ширини та 12 градусів довжини відносно вас. Зброю маєте? Так, кулемети і рушниці. Спробуйте приземлитися. Ми виїжджаємо у ваш бік. Нам знадобиться, я швидко підрахував, від 20 до 25 днів, щоб дістатися до вас Подібні до носорогів тварини, їстівні Але невідомі вам фрукти не вживайте в їжу Маємо запаси на 13 днів Будемо приземлятися Відмовляє ще один двигун Стережіться, якщо побачите гідр Не дозволяйте їм наближатися до вас Що за гідри? Вони схожі на летючих кальмарів Одразу зрозумієте, як побачите Стріляйте, не роздумуючи Гаразд Спускаємося в долину між дуже високими горами й морем. До зустрічі!» Запала гнітюча тиша. Ми ще довго чекали якогось знаку. За більш ніж шість тисяч кілометрів від нас семеро людей боролися за своє життя. Чекати довелося близько години. Потім пролунав голос. «Нам удалося! Літак розвалився на частини, але всі врятувалися!» На жаль, ми використали майже все пальне, а батарея практично не заряджена. Виходити на зв'язок будемо нечасто. Вказуватимемо вам напрям руху. Коли вирушимо, попередимо вас. Будемо з'являтися в ефірі кожні 24 земні години. Тут зараз 9.37 ранку. Тримайтеся. До зв'язку. Я негайно вирушив до Порт-Леону. Сміливець саме проходив випробування. То був невеличкий корабель завдовжки 48 метрів, та завширшки 5 метрів, здатний перевозити близько 140 тонн. Зі старого заводу ми зняли два потужні дизелі. Завдяки ним сміливець міг розвивати максимальну швидкість 25 вузлів. На швидкості 12 вузлів він міг пройти більше 10 тисяч миль. Зважаючи на наші скромні можливості, це був справжній шедевр інженерної думки. Корабель був озброєний 20-міліметровим кулеметом, а оскільки набоїв було відносно мало, то ми встановили на ньому і ракетниці. З часів історичної битви проти гідр ми значно вдосконалили цю зброю. Чотири труби на носі і на кормі викидали на відстань п'яти кілометрів снаряди вагою 12 кілограмів із доволі високою точністю. З кожного боку ракетниці меншого калібру стріляли на відстань семи кілометрів. Поспіхом провівши випробування... Для цього ми допливли до гірла Дордоні і повернулися назад, і я наказав навантажити на Сміливця провізію й набої. Наступного ж дня ми вирушили на підмогу. Команди складалися з дванадцяти осіб. За штурмана був Мішель, а за механіка, звісно, Бірон. Серед екіпажу п'ятеро колись служили на флоті. Щодо мене, то я тричі перетнув Середземне море на вітрильнику друга, тож мав певне уявлення про навігацію. Ми взяли на борт невеличку вантажівку, зменшену копію нашого славного танка та радіоприймач. Ми потроху спускалися річкою. Коли вийшли з гирла, я запустив сигнал. Екіпаж літака коротко відповів. І одночасно смілився сильно хитнуло. Ми щойно вийшли в океан. За милю від берега я спрямував судно на південь. У було пласке і поросле травами. За словами тих небагатьох свій, яким пощастило повернутися живими з ворожих земель, то була розлога долина, яка тяглася дуже далеко, аж до височинного пасма гір невидимого з моря. Ми з Мішелем стояли на містку. Корабель йшов на дванадцяти вузлах. Двигуни спокійно гуділи, море здавалося спокійним. Не маючи чим себе зайняти, я взяв пробу води і дослідив її в лабораторії. Вона виявилася багатою на хлориди. Уповільнившись на мить, ми закинули великий невід. Він приніс силу вселенну фауни, деякі представники якої нагадували земних риб, але решта були ні на що не схожі. Того дня сонце сідало, мов би, серед багряних пелюсток. Оскільки атмосфера на телусі щільніша, ніж на землі, заходи сонця тут значно червоніші.